В дев'яти випадках із десяти всіх, хто скаржиться соціальному відділу на неподобства, мають та охоче дають телефони тих, хто у цих неподобствах винен. Переписавши номери, бойко кивнув колегам і вони з почуттям виконаного обов'язку повернулися до рецепції, де вже примостилася валя заєць із кавою. На! Максим урочисто простягнув їй папірець. Що це таке? Номери телефонів білого чаклуна, оновлені. Можеш відразу два дати. Можеш по черзі, аби мати запас міцності. Днів десять протягнути зможеш, пояснив він. Дякую, ущіпло усміхнула секретарка. Хотіла б так само тобі допомогти, але вона картинно розвела руками. Тільки що бачила. Нашого очкарика Гогу летів, наче футбольний м'яч. Тьотя Галя з туалету вигнала. Колеги завмерли. Посмішки поволі сповзли з їхніх облич. Люди, біда! Нарешті вичував із себе Сева. А перед цим продовжила дівчина забивати цвяхи в труну кожного з творців білого чаклуна. Тьотя Галя зловила шефа в коридорі. Як ви гадаєте, про що наша почесна прибиральниця запитала рога? І якою була його відповідь? хоп -па! Бабкін опустився на стілець. Виставляйте пляшки на коридор, зволів Бойко. Він знову відмовився підвищувати тьоті Галі зарплату. Та пізно. Валентин Семенович Ріг уже влетів до офісу, сильно хряснувши за собою дверима і, не зупиняючись, кинув на ходу «Ви всі мені потрібні! Просто зараз!» і зник у надрах кабінету, так само хлопнувши дверима. Тепер Валя Заєць переможна дивилася на винуватців, її порушеного вже Три тижні спокою. Думаю, зараз вам буде. Вона красномовно потерла пучку великого пальця об пучку вказівного, і цей відомий жест зовсім не означав, що всім трьом перепаде якась копійка. Навпаки, цілком, можливо, після розмови з тьотю Галею, шеф захоче трошки спустошити гаманець одного з них, якщо гаманцем трясне. Не вся дотепна компанія. Пристебніть ремені безпеки. Це все, на що спромігся Максим Бойко. Жінок у редакційному кабінеті цю мить не було, тому шеф дозволив собі послабити ремінь на одну дірку, вивільняючи пустце, яке цей 46-річний чоловік, наскільки міг, намагався ховати від жінок та сторонніх. Троє журналістів, викликані ним на термінову розмову, навпаки, були йому мало нерідні. Саме тому їм діставалося найбільше керівних пістонів. Хто кого любить, той того і лупить. Насправді, чергова спроба прибиральниці вибити собі більшу зарплатню стала не головною причиною, а останньою краплею, котра переповнила чашу його Понеділкового терпіння. «Значить, мужчини, ситуація в нас є битською», як сказав колись перший спікер Українського парламенту почав ріг. І навіть якщо Іван Степанович ніколи нічого такого не говорив, цю унікальну фразу треба було вигадати і приписати йому. Заклавши руки за спину, шеф почав міряти кроками невеличкий кабінет. Бойко, Бабкін і присяжний, умостившись на диванчику в кутку, мов мовгоробці, мовчали і слухали. Якщо рога перебивати, то навіть коли нічого серйозного не сталося, самим цим можна спровокувати серйозну проблему. Я не збираюся нічого казати вам, мужчини, про легендарного білого чаклуна, хоча деякі речі починають уже виходити за, так би мовити, рамочки. Бойко, ось скажи мені, будь ласка, чому білому чаклуну на минулому тижні дзвонили по службовому телефону дільничого інспектора міліції на оболоні Бабкін із присяжним, які від самого початку були в курсі цієї історії, де стрималися, риготнули. Бойко теж скривив рота в посмісті, хоча чудово, хоча чудово усвідомлював шеф сьогодні не в гуморі. Максиме Степановичу підкреслено ввічливо, навіть єлейно мовив ріг зупинившись біля столу і спершись на нього кулаками. «Я зізнаюся перед колективом, ідея з білим чаклуном допомогла збільшити наклад нашої газети на 10 тисяч примірників лише в Київському регіоні». Він підніс угору пальця, багатозначно націливши його в стелю. «Даних по всій Україні мені ще не давали». Так, за цю ідею всі її автори, тобто ви, отримали невеличкі грошові премії. Але на Бога! Редакторський кулак укарбувався в поверхню стола. І, здається, цей звук відлунив далеко за межі кабінету. На Бога! Бойку! Для чого було давати тим, хто хоче поспілкуватися з білим чаклуном та отримати від нього допомогу, Кризовий період – телефони дільничого інспектора міліції. Він виявився не таким дурним, провів розслідування і поскаржився на нашу газету своєму начальству. В мене вже була з цього приводу розмова, не казати з ким, бо вам усім страшно стане. Навіть у такій драматичній ситуації троє підлеглих не могли стримати короткий синхронний смішок. «Смішно вам!» Ріг стишив голос. «Пожартували!» «Від нас вимагають спростування!» Редакторський кулак знову влупив по столу. «Хіба вперше!» Обережно вклинився в розмову Максим. «Тут інша ситуація, бойку!» «Я на силу переконав, не казатиму кого!» що це помилково переплутана одна цифра в номері телефону. І це уточнення ми дамо в газеті найближчим часом. «Вибачте», – кахикнув Бабкін, «ми надрукуємо в газеті правильний номер білого чаклуна».